Aralak alderdiak bere ibilbidea eten behar luke urte bukaeran eran bezala zuzendaritzaren proposamenaren ondotik, abenduaren bilan bukatzea proposatzen du afiliatuek beraz zazpigaren kongresu hortan erabakiko dute alderdiade esegin ala ez gurekin Patsi Zabaleta Arratxaldeon. Arratxaldeon zui ere bai. Irunean 2002an sortu zen Aralar eta zu beraz izendatua izan ziren koordinatzaile nagusi gisa ama bost urte berantago desegitea erabaki duzue, garaiko elburuak beteak direla erranez zoin ziren garaiko xede horiek eta zer ekarpen egin dio beraz Aralar alderdiak. Eh, Xedei ziren, lehendabizikoa E, Zalantzarikabe, ba, etaren bor borroka armatua eten, eta giza eskubideen defensan, eta demokraziako demokraziaren printzipioen defensan, oinarritutako ezker abertzale bat ereikitzea. Bigarrena, ezker abertzale hori, soilik zibila eta zabala edo anitza izatea, eta baita ere hor ba, e, matea lehen tasuna, Politika gintzari Alegia, e, soilik, politikaren bidetik eta demokraziaren bidetik lortzen diren helburuak e, direlako mantenigarriak eta direlako e, defendagarriak. Hirugarren e, e, urrats bat zen barne demokrazia e, bermatzea alegia ezker aberzalea, uste du duguguk dela esparru politikoa, berezko esparru politikoa, badagoen bezala eskuina abertzalea, eta ezkerra abertzale horren erakundea edo antolaketak izan behar ditu gutxieneko e, ezaugarri demokratiko batzuk, izan behar ditu erkideak, edo militanteak, izan behar ditu baita ere kongresuak, izan behar ditu estabai guneak, eta e, izan behar du beraz e, barundik ba, demokratikoa. Eta laugarrenik ez, adierazteko e, e, a, ontzata, aintzatartzea eta onzat ematea baita ere e, Euskal Herrian edabaki eskubidea gauzatzeko esparruak alegia Nafarrua erabaki esparru bat da, Iparraldea Edabaki esparru bat da eta Euskal Erkidego autonomoa ba, erabaki esparru bat da. Ez dute hiruuetan ez dago, ba, aberzaletasunaren gauzatzea berdindurrik edo ez da berdina, ez dago ere beraz abiadura berdinak egiteik, baina e, naiz eta erabakitzeko eskubidea herri osoarena den bere erabaki esparruak ba, e, esparruz esparru egin behar dira eta urratsoiek emateko haintzat hartu dira baita ere nortasun ezberdinak. Hoiek ziren gutxi gora bera, baldintza moduan edo, eraman gintuztenak, ez orain dela mabostu urte, baizik urte batzuk lehenago, e, mila eta bian izan duzen gure lehen kongresua. Kongresu hori baino lehenago, ja partidu bezala harik ginen, mila bederatzerun edo. Orduan, Igaro ginen, iritzi hildo izatetik, korriente bat izatetik, iri, e, e, iri, e, aldatu ginen, alderdi izatera. Ez da bai daoiek, beraz, etziren, aralarren garailean edo aralarren sorreran sortuak lehen dikere bazetozen, eta orain uste dugu gaindituak daudela, ezkerra bere bidea egiten ari dela, horko or, militanteak izan gaitezkela, eta beraz, ba... Alderdia, alderdi bezala auto ezabatzea erabakiko dugula e, proposatu dugu edo erabakitzea proposatu dugu, militantek esanen dute uste dugu, zalantzarikabe horrela esango dutela, hitz egiten dugulako batzuekin da bestekin na izan du da gure bidea eta gure ekarpena. Helburu joikusiak lortzeko ez gu bakarrik izan du. Tazkainera badaude ba jendeak helburu hoien alde, lan egin dutenak eta bultzatu dutenak. Bai, iparraldean, nola egoaldean. Eta horregatikan guk esaten dugu, guk behar genitu ezken baldintzaiek betetzen ari dira, edo betetzeko bidean daude, edo bete dira, eta horregatikan ba, alderdi izateari, utziko diogu abenduak dian. Hor, azkenean, elburu horiek betetzeko bidea ere, ehatxe bildu koalizioaren baitan ikusten duzuelako hori da, ere, aralajen ba alderdiaren ustea, etet, etetzeko lehen argumentua ere, koaliziori bai. alderdi bilakatzeko elburuarekin bai, ondo? Koaliziori dagoeneko Koalizioa baino askoz ere gehiago da. Badago koalizioaren erkide edo partaide izaterik, militante izaterik, izan gabe partiduetako partaidea. Badaude EH Bildun beraz partiduetako jendeak direnak eta partiduetako jendeak ez direnak ere. Urratxori emanda dago. E garai batean, esate Nafarroa baino hori dena mai gainan egondu zen bezala, orain ere, ba EH bildun mai jarri da eta urrats eman da. Eh, esate baterako garenok, askok geienok emana dugu dagoeneko urrats eta EH bilduko militanteak gara eta jarraituko dugu izaten, e, alderdia ezabatu ondoren ere. Bakarren batzuk ba, ez dute urrats hori emana izan du beren askatasuna e, ba, garapenea tan hori daelako beren erabakia eta hori onartzekoa da. E, baina geienok esan bezala urrats hori emana dugu dagoeneko eta hor gaude. Beraz, e, al, e, eh bildu koalisio bezala sortu zen, baina orain dagoeneko koalisio baino gehiago da eta e, zalantsari kabe etorkizunean oraindik areagotu eginenda, da ba, oinarrizko edakundea izateko izaera hori. Mm. Eta izaera hori, areagotzen den neinean, e, uste dugu hor bertan ba, sortuko direla, sortu behar duten bezala, iritzi ezberdinak, e, irizpide hildoak, e, baina hori e, etorkizunean ba, gertatzen den bezala alderdi eta E, mugimendu politiko guzietan, gertatuko den zerbait da. Mm. Hor, eh, EH Bildun, beraz eh, EA Eusko Alkartasuna arala alternatibata sortu eh, barne direlarikor, eskerra eh, bertzale zatitu bat, bateratu zuen EH Bildu izan zen, eh, zinez zinez tenuzu eskerra eh, bat zatitua ez dena, Ido izango ez dena? Ez, ezkerra bertzaleak beste erakunde politiko eh, moderno guziek bezala, gaur egungo moderno guziek bezala, izango ditu irizpide ezberdinak. Baina ez zatitzeko modu bat bakarra dago eta da gainera modu eraginkorrena. Era eta da, egitura demokratikoak izatea. Egitura demokratikoak izan ezkero, eta bere... E, iritziak eta bere oinarri ideologikoak defendatzeko bideak zehatz eta garbi ipiniezkero izanen dira barruan ba, nabardura ezberdinak dituzten irizpideak, baina e, pertsona batek boto bat izatekotan egitura bateratua ere behar du alegia behar du kongresu bat behar du e, e, militantearen e, irudia militantearen figura Eta hori guzia izan ezkero, barne demokrazia bermatuta dago, naiz eta irizpide ezberdinak eduki bertan daudenek. Eta hori guziak esan nahi du, barne demokrazia bermatzeko e, bidea dela, zalantzarikabe, e, e, egitura bateratuak izatea, e, egitura bateratu horietan e, partaideen edo militanten berdintasuna, E, e, aitortuta, bermatuta egotea, eta gero zalantzarikabe estabaidak izan behar dute, autokritikak izan behar dute, e, aztertu behar dira e, bein eta berriro e, gitarauak, kartutako erabakiak, egindako e, jokabideak, hori dena azertu behar da bein eta berriro, baina hori eguneroko E, politikarren eguneroko bizi modua da. Um, justuki ere kiere gogo eta aipatzen baitugu, barne gogoeta ere uh, be aktualitaten da egun etak uh, garari bidali duena giria eta eramaiten dituen barne gogoetak azalduz, bai iraganeari begira, gaurkoari begira, Sergio Sosok. Nari edurutses gogoeta hori e, egitea o, e, gusti songi dagoela. E, jakina, gogo eta horretan parte hartuko dute ba, bertan daudenak, erakundean bertan daudenak e, e, besteok egiten dugu kanpotik, baina guztioi dagokigun de, zerbait den einean, e, uste dut badaukagula baita ere gure iritziak kanpotik bada ere emateko. Eta niri duritzen zait, etak bere sorreran, arrazoi politikoak izan du duzituelako e, e, baita ere bere e, E, bere borrok armatu hautsita, e, armagabetuta dagoen da egoera honetan, ere bere edabakiak hartu behar dituela. Batik bat, hartu behar ditu e, e, dudarik ez dago, etaren ondorea eta ondorioak e, e, zer e, ematen dioten da zer utzi dioten eta zer eragin dioten erri honi, horren erantzun kizunak. Nik uste dut eta badakitu orain esatera noana etzaile askori eta askori atsegin baina nik uste dut e, preso politikoak dauden bitartean e, etak izaten e, jarraitu behar duela. zergatik es lukelako zentsu hundirik e, e, e, eta eta um, um, ezabatzea e, oraindik e, kartzeletan etako kide izateagatik E, preso dauden bitartean ba, preso politiko batzuk. E, beraz, badaude zer erinak. Eta baita ere, hain e, ezta bai den errelatoa edo e, historiaren kontakizuna delako horretan, e, etak berak ere badauka zeresana. Horrek ez du esan nahi bestek ere ezin dutela zertu, jakina baiez, eta horrek ez du esan nahi eta kesaten duena E, e, ez dela estabaidagarria, jakina estabaidagarria dela. Baina esan nahi duena da, eta ere esan e, e, e, behar duela, bere adierazi behar dituela, bere zergatiak, bere jatorriak, eta bere e, bukaeraren arrazoiak. Eta gainera, hainbestetan, gure politikoetan aipatzen den gauza bat, edantzun kizuna kartzea, edo, edo ardura kartzea, edo, edo da mutzea hori guztia nork egin behar du hori guztia egin behar du erantzun kizuna daukenak, alegia erakunde osoak, ez banaka-banaka edo honek e, preso batek edo beste preso batek edo, edo eta kide batek egin zuten askotan e, e, agindutakoa betetzeko besterik ez zuten egin e, agintari batzuk bat zeuden eta baita ere agindua betetzen zutenak beraz, gauza guztioien gatikan ez tabei dau E, ongi etorria, zinzotasunez, sakontasunez, eta egia osoa e, erabiliz egiten, egiten den neurrian, edo egiten baldin bada. Eta uste dut, hori dela, e, saiatu behar direna egiten, edo itxaro dut, hori izango dela, saiatuko direna egiten. Patsi zabaleta, gurekin ginuen, ezan bezala, aralaj, alderdia aipatzeko astapen batean, noinan bere bilbidea hor etetzekotan delako eta be, ehatxe bildurekin, da bere bidea segitzeko helburuarekin ere, mire esker gurekin egonike. Eskerik asko zuei, bai.